Moi boa, se benvido. No audio de hoxe, imos respostar á seguinte pregunta. Tablets e móviles os 4 anos? A tecnoloxía foi unha gran ferramenta na vida moderna e mellorou moitos aspectos das nosas vidas, incluindo a forma en que nos comunicamos, aprendemos e divertímonos. Con todo, tamén é importante ter en conta que a exposición excesiva á tecnoloxía pode ter efectos negativos nos nenos e é importante establecer límites e establecer un uso saudable da tecnoloxía. caso dos nenos de 4 anos é especialmente importante ter cuidado coa súa exposición á tecnoloxía, xa que a esta idade aínda están en pleno desenvolvemento e o seu cerebro está en constante crecemento e cambio. A tecnoloxía pode ser útil para apoiar a aprendizaxe e o desenvolvemento Pero é importante establecer límites e asegurarse de que os nenos están a obter suficiente estimulación física e social Así como o tempo para xogar e explorar o mundo que lle rodea É recomendable establecer un tempo límite para o uso da tecnoloxía e asegurarse que os nenos están a ter tempo suficiente para xogar e facer actividades físicas e delecer fora da pantalla. Tamén é importante asegurarse de que os nenos estean a ver contidos adecuados para a súa idade e que estean supervisados mentre usan a tecnoloxía. Ademais, É importante fomentar o uso saudable da tecnoloxía e ensinar aos nenos como usala de maneira responsable. Isto inclúe ensinarlles a protexer a súa privacidade en liña e non compartir información persoar ou sensible nas redes sociais ou noutros sitios en liña. En resumo, A tecnoloxía pode ser unha ferramenta útil para a aprendizaxe e o desenvolvento dos nenos, pero é importante establecer límites e fomentar o uso saudable e responsable da tecnoloxía. Ao facelo, podemos asegurarnos de que os nenos estean a obter os beneficios da tecnoloxía sen expoñelos aos posibles riscos. Ola, estimado ointe. ointe. Eu son Santi Rey E isto que acabas de escoitar É un episodio máis das miñas dúbidas da internet Xa sabes, donde vou recopilando Respostas a, a dúbidas que me fan chegar Por redes sociais ou nos obradoiros que organizo Bueno, xa sabes As respostas están aquí, pero moi tollo Ten en conta que aquí nada é o que parece Se o que escoitas a ti, vale che Dalo por bo, eu fantástico, encantado A min tamén me vale De todos os xeitos, a sinceridade ten que ir por diante Ningún dos audios e dos artigos que verás nesta web está escrito por min Pero é que nin siquiera está escrito por un humano Todo, todo, todo, insisto, todo o que aquí leas ou escoites Está redactado por unha intelixencia artificial Si, sí, xa sei, caramba Pois ahora que o dís se cadra o vexo de outro xeito Non sei, bueno, o único que busco con todo isto É precisamente eso, facerte pensar Que lle des voltas ao... A túa cachola A ver se si... si acabamos de entender Ou por menos plantearnos as dúbidas Necesarias sobre o futuro que nos ven ripan. Espero os teus comentarios Na web dúbidas.fala.gal Ou se non xa sabes Estou en redes sociais